Жук узяв від гармаша льонд і підпалив першу гармату. Залунав стріл і відбився могутнім гумоном по лісі. «А ну же, хлопці, одна за другою, а потім чергою!» Настав страшний рев вісьмох гармат, котрі були з жуком. На той гук почулись густі рушничні стріли по обох боках шляху і лісу. Між ордою настала метушня, зойки та крики. Вони такого не прочували а через мряку не бачили, звідки на них напасть іде. Жук розпочав стрільню тоді, як послідні татарські чити на цей берег ріки виходили. Татари розділились на два фронти по обох краях шляху і стали відстрілюватися. Цілі хмари стріл випустили на обидва ліси, та тим вони козакам не пошкодили, бо вони ховалися за деревами. Тепер повіяв вітер від лиману і розігнав мряку. Татари побачили, що вони попали у засідку. Їх взяла розпука. До Дніпра не можна було вертати, бо тут стояв жук з гарматою. Одна частина пішла перебоєм перед. Ті, що позаду, кинулись на жука на його табір. Жук став уступати поза ліс, відстрілюючися. Татари загадали обійти другим боком по ліс та тут натрапили на річку повну води по самі береги. За табором, що вступився за ліс, вони не йшли, побоюючись нової засідки. Вони почвалували шляхом поміж лісами наперед. Відразу замокли гармати. Лише рушничні стріли з лісів заєдна та рахкатіли. До тепер все пішло добре, каже жук. «Тепер, хлопці, поспішаймо поза ліс, що сили, може, ще їх перебіжимо. На коні! Не знай, що сталося з нашим в лісі», – каже сагайдачний. «Не турбуйся, вони вже знають, що їм робити. Козак в лісі безпечний, як у себе в хаті». Жук погнав з кіннотою поза ліс та прийшов запізно. Вже послідні татарські чети виїздили з поміж лісів. Зачіпати не було безпечно, бо коли б і другі, що вийшли перші на них, обернулися, то, певно, не встояли б. Гармати йшли позаду, поволі, і не зараз наспіють. За лісом татари згуртувались і подались на інгулець. Тепер стали козаки виходити з обох лісів гуртками. Вони вели з собою пов'язаних кількох татар і багато Коней. «Добре ми дотепер справились», – каже Жук. «Тепер поховаємо полеглих товаришів, ранених відійшлимо на січ і підемо вслід за ордою. Забагато їх вирвалось з нашої петлі. Ми поділимось на гуртки по 200-300 людей. Будемо шарпати татар то ззаду, то по боках. Не треба допустити до того, щоб ціла татарська навала напала на чепеля» а то може його роздавити. Трошки ми припочинемо, а після – в дорогу. Ти, Петре, бери перший гурток з краю і рушай у божий час та покажи, чого тебе старий чуб навчив. Усі гуртки зійдуться над інгульцем. Відпочивши, рушили далі по жуковому розпорядку. Над вечором повернули до жука роз'їзні з вісткою що орда перейшла інгулець і розтаборилась потім боці. Жодна з висланих ватах, як опісля показалося, не вспіла догнати орди. Вже стемніло, як козаки опинились над інгульцем. З того боку ріки горіли густо татарські огні в таборі. «Засвітили нам добряги, і тепер, певно, не заблудимо, – говорили козаки, – які вони безпечні». Тепер Жук розділив своє військо на три частини. Одна мала остатися при ньому тут, де тепер стояла. Друга і третя мали об'їхати колесом татарський табір, перейти інгулець і на даний знак ракетою біля Жука мали з двох боків напасти на татарський табір і вертатися на цей бік ріки. Мали вийти зараз по півночі, а до того часу спочивати». Жук не спав ні трохи. Зараз по півночі роз'їхались. Жук підступив потихеньку над сам берег ріки і тут спрямував свої гармати на берег. Виждали тут часок, поки вислані частини перейдуть річку. Тоді стали стріляти з гармати прямо на татарський обоз. Кулі падали в саму середину і робили велике спустошення. Тепер замокла гармата а у воздух стрілила огненна ракета. На той знак почувся могутній бойовий козацький клич. З обох боків наскочили козаки на татарський табір, і почалася страшна рукопашня. Татари стямились і стали відбиватися з часили. Жук пустив другу ракету у воздух. Зразу блиснув огник, посипались іскорки, поки не стрілила вгору огниста куля, тягнучи за собою огнений шнурок. Це був знак завертати. Козаки завернули до річки і стали переправлятися. Татари пустились за ними, та жук зачав знову стріляти з гармат. Татари зупинились в погоні, а до козацького обозу стали з'їздитися козаки з обох боків. Показалося, що цієї ночі багато козаків у рукопашному бою полягло. Тут відпочивали до рана. В татарському обозі усе затихло. Та коли розвиднілось, татар вже на давньому місці не було. Тепер можна було бачити, що на тім місці вночі діялось. Лежали цілі купи трупів, було тут і козацьких чимало, цих зараз пошаною козаки поховали. Землю залягав туман, і не знати було, котру сторону пішли татари. Треба було йти за слідом. «Здається, – каже Жук, – що нині нашій роботі кінець. Орда, либонь пропала, ще й чот її не знайде. Нараз стали усі наслуховувати. Жук приклав вухо до землі. Якісь гості йдуть. Готовтеся, братики. Ту під коней став ще раз наближатися. Дудіння ставала ще раз виразніше. Нараз повіяв вітерець, і туман став розходитись. Козаки побачили перед собою цілу ватагу татар. Без команди, без Одного вистрілу кинулися козаки на татар, окружили їх з усіх боків. Татари того не сподівалися. Ніхто не сміє втекти, гукав жук, рубаючи шаблею. Татари хотіли перебитись, та якраз попали у той бік, де стояли козацькі вози. Тепер козаки наперли на них ззаду. Татари оборонялися завзято, та лише ті, що були з краю. Середина збилась в одну купу. Настала страшенна різня. Козаки рубали шаблями, били келепами та кололи списами. Усіх до одного вибили. Цим разом чорт не вспів їм помогти. Я цього не розумію. Чого вони відстали від Орди і попали нам в зуби? Це, бачиш, татарська штука. Так татарва сліди за собою замітає. Вони, щоб змилити погоню, стають в одному місці, і тут розділяється на чотири гуртки. Кожний має їхати в інший бік. Кожна купа робить великі закрути, аж поки знову на інше місце не приїде, а тоді по слідах нічого не розбереш. Ти підеш за одним слідом та попадеш на слід другої купи. Ті, що на нас наскочили, не сподівалися того, через мряку не побачили нас у свій час, ну і пропали». Тепер ніхто не розбере, де вони зійдуться, та нема чи нам довго міркувати наша дорога на Інгул. Йдучи так, усім табором натрапили справді на місце, столочене копитами. Коли ближче приглянулись, то сліди розходились на чотири сторони на хрест. Станьмо тут обозом. Нам треба конечно розслідити, кудою пішла головна сила. Це перехрестя показує, Ще одна частина пішла туди, де ми її стрійнули. Ще нам треба прослідити дві, а четверту то ми певно знайдемо. А цей шлях показує на Дніпро. Що воно може бути? Хіба ж та часть Орди загадала вертатися у Крим? Сагайдачний, бери дві ти і рушай за цим слідом, каже жук до Петра. Не дай заскочитися, як їх буде більша сила, то не зачіпай, «Аж на переправі там, може, їх переможеш». Петро зібрав своїх людей і пішов за слідом. Йому хотілося справитися так, щоб чубової редути не засоромити. Вже було з полудня, як передня сторожа наскочила на велику купу татар. «Цих можемо взяти», – говорив Петро, роздивившись. Він розпустив свою ватагу великим колесом і став татар окружати. От трапилась нагода – Перший раз показати себе. Та показалося, що не всі татари були тут разом. Вже кинулись козаки на цю ватагу зі списами, як десь наче з-під землі стали збігатись з усіх сторін татари, що насідали на козаків густою лавою. Тоді і ті, що їх окружили, обернулися на них». «До обозу, товариші!» – гукав Петро, рубаючи шаблею. Татари хотіли, очевидно, заступити козакам дорогу до табору, а їх була велика сила. Козаки оборонялись взято. Вони надіялися, що жук пошле їм підмогу. «Докупи, товариші! Не розбігатися!» Так, відбиваючись, стали козаки відступати. Петро боровся у послідній лаві. Він не тратив надії, що переб'ється. Аж ось! Задуркотів у повітрі аркан, і Петро почув, як в тій хвилі затягнула його петля за шию. Він впав з коня, а після його так здавило, що втратив пам'ять і не знав, що далі робиться. Коли прийшов до пам'яті, побачив, що йому і другим товаришам пов'язали сирівцями руки і посадили на коні, пов'язали ноги попід животами і помчали далі. Очевидно, що попрямували до Дніпра. Як перебрались через зінгул, то вже стала смеркати. Згодом стали на нічліг. Козаків познімали з коней і, пов'язавши їм ноги, поклали рядком на землі, порозпалювали огні і пустили коней пастися. Над козаками сторожив дужий татарин з довгим списом. От ми в полон попали, шепнувся гайдачний до свого найближчого товариша. Далебі, що краще б нам була смерть, ніж неволя. Тим часом недобитки Петрової ватаги прискакали до обозу жука і розповіли, що сталося. «То все так буває, коли пошлеш молоду голову», – говорив жук з шалем. «Шкода мені тільки людей, і це у Петра мені жаль, бо з нього могло щось бути. Пішла тебе на виручку, та чотсна, де вони тепер є. Певно, що татари на нас ждати не будуть, мені ніколи тут довше гаятися». Пропало. Стало заноситися на дощ На небі не було ні жодної зірки Петро лежав горілиць І думав над своєю долею Став стиха молитися Товариші перешіптувалися Між собою Їм всім задеревіли пов'язані Сирівцями руки Марко коли вдовідався Що Петро пропав Мало злузду не збився Він ломив руки і голосно плакав Мов мала дитина Боже мій Чого я пустив його самого? Чому не пішов з ним у раз? Говори, Климе, хай твоє не гине, – говорив йому старий козак. Те саме було б сталося з тобою, що й без тебе. Були би ви оба пропали. Йому так на долі було написано, а долі конем не об'їдеш. Покинь дурне гадати, йому нині, а тобі завтра. Така наша козацька доля. А вже то козакові не слід плакати, мов дитині. Тебе козацтво на сміх підніме. Так уговарювали його козаки, та від цього йому ні раз не полегшало. Йому розривало душу, а далі побіг до жука. Батьку, ріднесенький, позволь мені зібрати охочих товаришів та на роз'їзд поїхати. Може, ще доведеться побратима виручити з біди». «Я роз'їзд мушу післати, і то не один, але тобі, козаче, жодного вести не дам» ти помчав би за побратимом у самий бахчисарай і загирив би і себе, і других. Вже й так не можу віджалувати, що одного жовто дзюба необачно пішлав. Ти як хочеш, стоїть з котрим-небудь, але під рукою досвідного ватажка. На те обізвався козак, що з Петром ходив. Ні, батько, вибачай, так на Петра казати не можна. Він вів свою ватагу уміло, по-козацьки, та цього, що сталося, він не завинив. Може, і так, але пропав сам Тайгоді. Маркові і так було досить, чого добився. Він побіг між козаків і став їх підмовляти до поспіху. Братики мої, поспішайте, рятуйте, повік вам цього не забуду, може, ще виручимо. Гадаєш, що ми твого побратима менше любимо, як ти? Та ти знай, що з великого поспіху Користі не буде. В кінці Марко діждався того, що роз'їзди згуртувались і поїхали. За ним поїхав і Марко. Вже було по півночі, став покрапати теплий дощ. Пов'язані бранці лежали на мокрій землі і самі промокли до сорочки. Їх стало проймати дрожем, бо не можна було порухнутися. Коли Петро передумував, яким би побитом їх з петель визволитись, Почув біля себе якийсь шелест. Хтось до нього підсовувався. Над ним замріяла чоловіча постать у татарській кінчастій шапці. Вона приблизилась до його вуха. Слухай, осавула, ти мене не пізнала, а я тебе пізнала зараз. Я, Ахмед, твій вдячний Ахмед, я тебе визволю. Я тут тепер стою на сторожі при вас. Він став обмацувати рукою потім перерізав сирівець ножем на руках і ногах. Петрові задебеніли руки і ноги так, що не міг ними ворухнути. Ахмет шептав далі, «Зараз тікай, там пасуться наші коні, бери одного і втікай, хай тебе Аллах береже». «Спасибі тобі, добрий Ахмеде, дай мені ножа, хай і товаришів визволю, я сам без них не рушуся». Ахмет надумався, що йому робити а потім віддав Петрові ножа. «Хай буде благословенне ім'я Аллаха! Коли хочете втікати усі, то візьміть і мене з собою, бо мене ж дала би тут велика кара, не вернути би мені більше додому і не побачити мого улуса і моїх діток». Петро повзав від одного козака до другого і розстинав сирівці. У декого був свій ніж, і робота йшла швидше – Петро поповз знову до Ахмета і шепнув, «Веди нас до коней. Пішли козаки за Петром, держачись один за одного. Петра вів за руку Ахмет. Татарські коні паслися на припунах, приколиках, повбиваних у землю. Їх пильнували вартові татари, що куняли, опершись на списи або сидячи на землі. Петро каже до товаришів, Поперед усього з вартовими справитись, підповзати і задушити руками, щоб жоден не крикнув. Так воно й сталося. Сторожі падали на землю один за одним. Тепер розбігалися козаки поміж коней. Кожний відв'язував коня, сідав на хребет без сідла, без узденниці, ахмед держався Петра. Ціла валка козаків виїхала непомітно з татарського обозу. Та куди їхати, в який бік, ніхто не знав. Ніч була темна, ні одної зарі. Петро питає Ахмета, «З котрого боку Дніпро?» «Ось з цього». «Добре, так нам на Інгул туди дорога. За мною, хлоп'ята, кермуючи руками коней за гриву і підганяючи ногами, вони рушили скоком на Інгул. Товариші, знайте, що цей татарин – то наш спаситель». «Коли б між нами був хтось з чубівських козаків, то, певно, нагадав би собі його. Це той самий, якого я не дав убити і коня подарував». Бачите, що і Бусурмен вміє віддячитись. Тепер почули козаки за собою в татарському обозі галас. Татари прокинулись зі сну від топоту, коней. здавалося їм, що це певно козацький набіг. Про те, щоб бранці повтікали, вони й не думали – Аж згодом, як на дворі стало світати, побачили подушених вартових, не стало коней, не було і бранців. Та козаки були вже далеко, вони, прочуваючи, що буде погоня, втікали з часили. До того ще їх мучив голод і спрага, бо вже стільки часу не подав їм ніхто куска хліба, ні каплі води. Коли б їх татари здогнали, не мали чим боронитися – Ім лишалася тільки швидка втеча. Хлопці, ось інгулець, гукали ті, що були напереді. Козаки кинулись прожогом у воду і перейшли на другий берег. Вони якраз попали на старе з сеперед учура на татарський обоз. Лежало тут чимало татарських та кінських трупів раз із сідлами. Хлопці, говорив Сайдачний, хапайте для себе сідла та уздениці!» «Хапайте зброю, яка попаде в руку, нам треба втікати далі, а пошукаймо теж при трупах якого сухаря або в'ялої конятини, – говорили другі, бо голодом заморемось». Ціла сотня мовтічня голодних вовків кинулася на побоєвищі шукати за тою марною поживою. Видирали собі з рук погану вонючу конятину або кусок паляниці чи сухаря. Петро надів на голову татарську кінчасту шапку, добув собі шаблю і кінжал. Він побачив, що голодні козаки, заспокоюючи голод окружками сухарів та пряженою під сідлом кобилятиною, забули про Божий світ, про небезпеку. Коли б так тепер наскочила на них, яка татарська чи та, то забрала би їх усіх, мов зимою куропатви з-під копиці. Він став гукати. «Досить того! Сідлати швидше коней, бо татар поки ще не видно, а до наших ще дуже далеко!» Деякі послухали, а інше було це байдуже. Вони нишпорили по побоєвищі, перешукуючи трупів за їжею і добицею. «Гави, диявольські сини! Гадаєш, що просити буду? Хочеш знову в петлю попасти?» Петро ганявся по побоєвищі і не жалів руки. Деякі озвірились і кинулись на Петра. «А ти звідкиля приходиш нам приказувати?» Та Петро не був страшків син. Перший з краю, так почастував києм по руці, що шабля йому з руки випала. «Ти, собачий, сину, на твого ватажка, що тебе з путів освободив, ти шаблю підносиш?» Другі схаменулися і пішли в розтіч. бо Отак кілька до нього з шаблями присікалося, а Петро гнав за ними та періщив по спині. «Ось тобі бунт, гільтаю!» Тим, що на це дивилися, стало дивно. Один чоловік з ламакою в руці гонив перед собою гурток, як так озброєних козаків, мов череду баранів. «На коні!» – всі мовчки повсідались. Ставай чвірками! Перша чвірка, як передня, сторожа! Руш!» Приказ був, як слід, виконаний. Петро з Ахметом їхали позаду. Втім, сагайдачнім хіба нечистий сидить. Говорили між собою старші козаки. Ти бачив, як його всі слухаються, начебто кошового, а могли його на шаблях рознести. З нього таки кошовий вийде то не аби хто. Так гуторили поміж собою, поспішаючи, аж надбіг козак з передньої чити і до Петра. Проти нас йде якась чита. Тоді Петро виїхав перед сотню і скомандував Влаву, ти вертай до своїх. Дати мені зараз знати, хто йде проти нас. Тим часом спереду почувся великий крик. Видно було, як козаки підкидали шапки вгору і вигукували. То наші, ну тепер скоком. То справді була одна з тих чет, котрі атаман послав на роз'їзди. Коли зійшлися разом, по вітанню кінця не було. На Ахмета дивилися бісом, поки Сайдачний не пояснив усім, яка дяка тому Татаринові належиться. Він перший із старих козаків ще минулого року, що орда збирається на Україну. Усі разом рушили до козацького обозу Жука, що чекав на поворот роз'їздів. Він дуже втішався, що Петрові повелося освободитись. Роз'їзди верталися один за одним. Вернувся і жмайло. Козаки зараз на першім слові сказали йому, що Петро вернувся цілий і здоровий. Радості не було кінця. Марко трохи не задушив Петра, обіймаючи. З тих роз'їздів була така користь, що можна було відгадати, куди пішла головна татарська сила. Отаман Жук не був з того радий. Коли б тим шляхом пішла Орда, то її не спинить піти на Україну а Чепіль не буде мати спроможності з нею стрінутися. Треба було щось на те порадити, над чим клопотав собі голову Атаман. Не могло бути про це мови, щоб Чепіль зі свого місця міг так швидко рушитись, бо у нього мало було кінноти, а багато таборових тяжких возів. Нічого не поможемо або здобути, або вдома не бути. Треба татарві за всяку ціну дорогу заступити». Забрав Жук із собою усіх кінних козаків, легкі гармати і колуючи здалека помчав на північ. Табір мав поступати за Ордою. Жук їхав зразу правим берегом Інгульця вгору, поспішав, що сили, поки не зайшов на бажане місце. Треба було спочити і людям, і коням, бо одні і другі таким поспішним маршем дуже знемоглися». По відпочинку завернув Жук з цілою силою на захід. Їхали цілу ніч. Над раном стрінулися з першим татарським загоном. Козаки вдарили на нього і розбили. Решта вспіла втекти до головної орди, і тут звістила, що від півночі стоїть велика козацька сила, якої не можна переломити. Слід за ордою пішов Жук. «Маємо цим разом щастя», – говорив отаман. Коли б татари були, зміркували нашу силу, ні один з нас не вийшов би живий, нас роздавили б. Тепер вони попали в матню, бо мусять наткнутися на чепеля, а він їм вже всипле бобу та гороху. Отаман прислав приказ до табору, щоб йшли прямо на інгул, а там розставили вози так, щоб татарві заперти дорогу, коли б хотіла завернути назад, звідки прийшла. Вже було геть з полудня, як над Інгулом почулись гармати. Чуєте? Це вже чепіль говорить. Ну же, хлоп'ята, поспішаймо. Гармати ревіли щораз густіше. Жук наближався і наступав татарам на п'яте. Вже було чути рушничні стріли. Татари наскочили на чепеля і пізнали, що попали в Матню. Треба було перебитися. Перша лава піхотинців вступилася і схоронилася до табору. Тепер татари наткнулися на табір із возів, пов'язаних ланцюгами. На возах стояли гармати, а поміж возами були розставлені піхотинці з рушницями. Татари гинули цілими лавами. Завернули назад, та тут теж табір із возів жука, і тут гармата та рушниця. Не було для них вороття. Одиниці розбіглися на північ і південь. Від півночі стояв жук своєю кімнотою – вони вдарили на жука з розгоном чоловіка, що попав у розпуку або зранена звіра. Вони скаженіли. Петро стояв зі своєю читою у найнебезпечнішому місці. Під ним бита коня з писом, і він впав на землю. Закий міг з-під коня видобутися, та тарва перелетіла через нього, мов вихор. Кінь вдарив його копитами по голові, і він втратив пам'ять. Надвечір було вже по всьому – Татар розбито. Невеличкі чити ще вціліли, пропали в степу. Козаки віднесли повну перемогу. Отаман Жук з чепілим обнялися. «Нічого нам гаятись, каже Жук. – Переночуємо тут, поховаємо наших лицарів, і зараз треба нам вертати додому. Хто знає, що там діється. Може, якраз татарва підступила під січ та руйнує її? Тепер, хлопці, порахуйте себе по сотнях, кого нема. Побачимо, чи великі втрати маємо. Втрати були справді діймаючі не було ні Петра, ні Марка. Марка жмайла бачив я на побоєвищі, каже один козак. Він там світить віхтем трави і побратима шукає. Годі нам, хлопці, гаятись, світіть смолоскипи і перешукайте та позбирайте ранених товаришів, гріх їх так безпомічних оставляти. Загорілись смолоскипи і, мов, блудні огники розбрились по, по бойовищі. Тут натрапили на Марка. Він же віднайшов Петра з розбитою, окривавленою головою, без пам'яті, без руху. Марко подобав на божевільного. Заходився коло побратима та не знав, яку раду йому дати. Козаки поклали напівмертвого Петра на Кобеняк і обережно понесли в табір. З нього текла кров. За ним йшов Марко, мов снавида, не знаючи гаразд, що з ним робиться. В таборі взялись його рятувати. З тяжкою бідою спинили кров і пов'язали рану. Петро слабо дихав. Показалося, що в нього було ще зламане ребро. Багато крові втратив, каже козак, що коло нього заходився. Треба дуже з ним нянчитися, щоб з того видужав. Я його візьму до себе на хутір, каже Чепіль. У мене є жіноцтво, то його відгодують. Мені тепер ні за чим на їхати, бо треба з весною поле обробити. Здається, що орда по такій прочуханці цього року сидітиме тихо. Одним загайдачним то я буду піклуватись рідним сином. А на те, каже Марко, так візьміть і мене, пане сотнику, на свій хутір. Я без побратима жити не можу і буду його доглядати краще всіх. Ти вертаєш на Січ, каже жук, тобі нема від старшини дозволу на хуторі жити, не тобі з недужим возитися, там є такі, що краще про нього подбають. Нічого було робити, бо не послуху січова старшина не стерпіла б. По побоївищі роїлась від смолоскипів, збирали ранених, заносили в табір і тут їх перев'язували знахарі. Вистелили вози сухою степовою травою і тут їх складали. Для полеглих викопали могильники, велику яму і сюди поскладали їх обережно, мав рідних діток. Понакривали козацькі очі і присипали землею. Кожний товариш кинув свою грудку. Чепіль відчитав молитву, хвиля була дуже поважна. Не одна гаряча козацька сльоза поплила по суворому з цеповим вітром осмаленому лиці за добрим товаришем або й побратимом. Рано рушили походом прямо на січ. Поки їхали разом з Чепелем, Марко сумний, мов осіння хмара, сидів на возі біля Петра, піддержував рукою його бідну безсталанну голову і не відвертав від нього очей. Та прийшла хвиля розлуки. Чепель відлучився від січовиків і подався зі своїми козаками до свого хутора. Марко цілував Петра в бліді уста, перехрестив його і заплакав, мов рідна мати. Опісля сів на коня і почвалав за своїми. Його серце, мов, кліщами стискало. Чи побачить його колись ще на цім світі? Він заєдно оглядався за ватагою Чепеля, поки вона не зникла йому з очей в широкому степу. Чепилова Ватага мусила їхати по волі, бо везла багато ранених. Петра цілу дорогу заливали водою, рознімаючи йому зуби ложкою. Приїхали на хутір, аж третього дня, з полудня, як Ватага наблизилася, настав у цілому селі великий рух. Усе село вийшло назустріч. Питання перехрещувалися, не одна мати заплакала за сином. Не одній дівчині защеміло серце за милим, за братом, а старі батьки та сиві діди лише хрестилися та головами хитали. Вони вже привикли до того, бо не одну втрату доводилося їм на своєму житті переболіти. Така вже козацька доля, що не знаєш ні дня, ні години, коли треба все покинути та передчасно покласти буйну козацьку голову в сиру могилу. А ті, що зустрічали живих та здорових, раділи, і повітанням не було кінця. Ранених порозвозили по хатах. Петра повезли до сотникова хутора. Сотник звітався з жінкою та дочкою Марусею. Вона обняла батька за шию і сердечно раділа, що любий батенько вернув з походу живий та здоровий. «Годібо, моя зазуленько, почте мене задушиш». «Татари не вбили, а ти мені своїми пестощами віку вкоротиш! От ти краще подбай про цього бідного раненого та поклич сюди негайно пасічника, старого низка, щоб йому рану перев'язав! А хто це такий, тату? От цікаво! Козак, та й годі! А до того ще саме славний, а тепер наш гість! Я гадаю, що між вами швидше вилежиться з рани, як на січі! Ти, Марусю, перенесешся з своєї кімнати у світлицю, а ми там покладемо недужого. Йому треба великого супокою». «Коли б хоч не вмер», каже налякана Маруся, «мені було б дуже його жаль». «Коли досі не вмер, то, може, й подужає. А це все в Божій руці». Прийшов Спасико-Ниско старий дідок з лисою головою, босий лише в штанах, з подом, мотузками підв'язаних і в сорочці». Він уходив на цілу околицю за доброго знахара. Славно він знав складати поламані кості, лічив усякі недуги зіллям. А оглянув хворого, казав його обережно покласти на кобеняк і так його понесли у Марусину світличку. Петро лежав, мов, неживий, з заплющеними очима. Лице було бліде, мов, полотно. Як його несли, то Маруся піддержувала руками, його голову. Поклали його на Марусину постелю. Аниско казав принести теплої води, роздягнув його і став розвивати рани. Крім рани на голові, було ще одне ребро зломане і кілька великих сенців на тілі. Аниско понаганяв усіх з хати, щоб йому не заважали, і довго порався біля недужого. Весь той час ждала Маруся під дверима, поки Аниско не вийшов. «А що, дідусю, чи подужає він?» «Дасть Бог, що подужає. Кість не рушена, лише що живчик прорвало, то через це багато крові втратив. Дідусю, вилікуйте його, прошу. А коли він подужає, то далабі вашій Насті мої золоті сережки подарую. От зараз забажуся. А для вас то гарного гостинця в батенька, випрошу. Їй Богу, лише не дайте йому вмерти, бо мені Цього козака дуже жаль. Егеш, Марусенька, є кого жалувати? Бо справді хлопець мов тканий для тебе якраз під пару. Старий марнув оком і погладив Марусю по голівці. Їй, бо, душі, ви зараз таке вигадуєте? Ще хто почує, та що подумає? Ну-ну, вже нічого не скажу. Але я тебе, Марусенька моя, беру за слово. І сережки вже таке, мов би були в руках моєї насті. А тепер, серденько, принеси мені кухль теплого молока та й поможи мені недужого напоїти. Марусі не треба було цього двічі казати. Побігла Миттю до пекарні і прийшла з молоком. Онисько взяв у руку кухлик і приткав до губи. Ех, Марусенько. Так гаряче не можна до нього відразу підходити. Онисько моргнув знову. Треба перш прохолодити. Таким гарячим ми б йому рота попарили. І треба би знову лікувати. Так балакав старий, продуваючи молоко та повертаючи кухликом у руці. Тепер ходімо. Війшли всередину. Петро лежав на постелі горілиць і слабо дихав. Через відчинене вікно весняне сонце пускало сюди свої ясні промені освітлювало усю стать недужого. Петро наче б спав. У Марусі билось серце, коли сюди ввійшла, мов упійманої пташки. Петро видався їй гарним, мов янгалятка. Аниска приклав Марусю рукою ближче, підпів голову Петра і казав дівчині наповати його молоком. У неї дрижали руки, і трохи молока вилилося на відкриті Петрові груди. Він здригнувся і глибоко відітхнув. Дівчина стала ще більше дрижати. Ні. «Так не буде, – каже Низько. – Ти держи його голову, а я сам напою. Йому треба буде либонь ще і зубів розвести». Приставив кухлик до рота, Петро зразу проковтнув раз, а відтак став проликати. Його лице наче оживилося, наче б від сходячого сонця. Маруся держала руку під головою, яка ще не висохла від недавнього миття. Чорний козацький чуб лежав на білій подушці, наче гадюка. А після Петро відіткнув ще раз глибоко і відкрив очі. Перший його погляд впав на Марусю, та він зараз заплющив очі. «От бачиш, моя голубко, яка твоя рученька чудотворна, коби здорова була. Я його і горівкою заливав, і це, і те. Та й нічого не вдіяв, а ти лиш ручку приложила, а козак – «Зараз ожив!» «Ну-ну, Настя матиме сережки, але ти мені помагай, ти тут більше вдієш, як я!» Маруся стояла, мов, на вуглях, почервоніла вся, мов, рожа. Потім проходила якась Люба-дрож. Їй так було весело на серденьку, як ще ніколи. Тепер він спить, на правду. Заглядай до нього, а коли було чого треба, то поклич мене!» А вийшов, а Маруся осталась сама. Не могла з Петра очей звести. Дивилася, мов, образок. Числала його віддих і хотіла б тут якнайдовше остатись. А дівчина горпина, її подруга і повірниця відчинила легенько двері і вивела Марусю з задуми. Гарпина, побачивши Петра, трохи руками не сплеснула. Макінка рідна. «Який він гарний, цей козак! Тихше, Гарпино, він спить. Не можна його будити. А який він бідний, немічний, коли б хоч не вмер. Не дай Боже, діда низко казав, що видужує. Він лише багато крові втратив. Марусю, я від нього очей відірвати не можу. Ходи від селя, а то ще наврочеш», – говорила Маруся, тягнучи Гарпину за рукав. «І що ж, він не отямився? Ні?» Лише раз відкрив очі і знову заплющив. А тим часом сотничиха питала чоловіка, кого він привіз із собою. Гарний то чоловік і вчений. В Острозі в цій великій школі вчився, а на Запорожжі він теж неабищав. Пішов Сердега перший раз у похід, та й не повезло. Зразу піймали татари на аркан та визвели його якийсь татарин. А потім у битві трохи не пропав, так? Його коні потратували. Йому козаки ворожать, що кошовим буде. А може не вийде з того? А от Ониська йде якраз від нього. Гей, діду, ходи сюди. А що там хворий? Нічого, здоровий буде, видужає. Лише треба йому спокою та часу, поки втраченої крові не придбає. Пам'ятай Ониску, піклуйся за ним, доглядай, а коли його вилічиш, нічого тобі не пожалію. Ти знаєш, що сотник Чепіль вміє нагороджувати. Анисько усміхнувся, а Чепіль говорив далі. «Із нього кошовий вийде!» Маруся війшла в хату, запаленіла, мов рожа. «Ти була, коло недужого?» – питає мати. «Була. Дід Низка напував його молоком, а я піддержувала йому голову». «Ну, ладно», – каже сотник. «Доглядай його, доню, мов брата, а він тобі, певно, подякує». Того не треба було їй двічі казати. Маруся була одиначкою багатого знатного сотника Івана Чепеля. Старший його син поліг, а більше дітей не було. Маруся була тою зіркою, тим сонцем ясним на батьківському хуторі, до котрого все, що тут жило, звертало свої голови. Була гарна, писанка, струнка, весела, щебетуха, золотим серцем дівчина. Всі її любили, і старі бабусі-вдови, що в сотника на хуторі віку доживали, такі ж старі діди і молодиці, і козаки, і малі діти. Вона для кожного мала ласкаве слово, нікому не відмовляла своєї допомозі. Батьки дивились на неї, бо на того Янгола, і нічого для неї не пожаліли б. А вже як за ким Маруся, батенька або маму попросила – то не могли, не сміли їй відмовити. Маруся вміла вибрати хвилю, попрохати так гарненько і так кріпко обняти за шию, що старий суворий сотник м'якнув, мов віск. Для всіх Маруся була наша панночка, наша Марусенька. Від рана до ночі всюди було її повно, всюди було чути її срібний голосочок, її солов'їне щебетання. Марусю любило усе село, всі молили для неї щастя, долі, бо вона всіма піклувалася. А особливо ті немічні, недужі знаходили у Марусі щире прихильне серце і помічну руку. Сотничиха роздивлялася між казацтвом за парою для своєї доні та не знаходила нікого під пару. Тоді сотник потішав її. – Не жури, жінка. – Бог, батько, по нашому Марусю. «Приїде якийсь на всю Україну славний козак». «А може, князь?» – шартувала сотничиха. «Цур йому, за князя дочки не віддам, хіба за козака. Хай буде і вбогий, аби лише гарний та дебелий лицар. Так би Марусі був по серцю, бо я силувати дочки не стану». Так міркували собі батько і мати, не прочуваючи, що доля вже переступила поріг їхньої хати. Та судьба Марусі вже була вирішена». Від тої хвилі все сталося з Марусою таке, чого перше не було. Вона бачила вже не одного гарного парубка. Були у батька в гостях славні і гарні козаки, та ніким вона дотепер не зацікавилась. Тепер, як побачила це бліде, терпляче лице з заплющеними очима, як діткнулася своєю рукою цієї бідної розбитої голови, то наче стрілою її серце прошибло. А тими синіми очима, що на одну мить на дівчину глянув, зачарував її зовсім. Вона не могла того погляду ніколи забути. І образ Петра ставав їй навіть у сні перед очі. Вона бачила його на воронім конику у боротьбі з поганцями, бачила все те, що її уява зобразити могла. Бачила, як він впав з конем і попав під кінські копита. Маруся стала крізь сльози плакати. Аж мати прийшла до неї в світлицю. Чи не хвора ти, доню, чого плачеш? Ти дрежиш уся. Поганий сон мені, мамо, приснився. Таке страхіття, що, господи. А розкажи мені не можу тепер. Хіба вранці, коли не забуду. Тепер спати хочеться. І вона буцімто засинала. Але козак, якого вона не знала назвати по імені, не сходив їй з думки і так мучилася до рана. Уставши, вона поміркувала, як дуже вона змінилася. Де поділася її веселість, щебетливість? Вона посумніла і стала мовчазливою. Стільки в неї тепер роботи, що біля недужа сидіти та за низком у пасіку бігати. Завважали цю переміну в цілому хуторі. Тим часом Петро із кожною дниною очевидячки приходив до себе третього дня, як його привезли сюди. Він відкрив очі і став розглядатися до Біля нього сиділа Маруся сама. Петро довго дивився на неї своїми синіми очима. Йому здавалося, що він вже не на цьому світі, а біля нього сидить якесь надземське явище. Маруся усміхнулася до нього і заговорила – «Здоров будь, казаче, Як тобі тепер? Полегшало?» «Я не відаю, де я тепер!» – сказав слабим голосом. «Ти у добрих людей, в гостях!» Петро задумався, що собі нагадував і каже. «Чи ти дівчина, чи ти, може, янгол з неба?» Маруся запаленіла вся, понизила очі та закрила їх своїми довгими, гарними віями. «Я – донька сотника Івана Чепеля!» а ти в його хуторі спочиваєш. Сотника чепеля? Підожди, не тямлю. Ти був у поході з моїм батеньком, тебе ранили, і батенько забрав тебе сюди лікувати. Ти довго лежав без пам'яті. Так, так, вже нагадую, мені коня вбито. А не знаєш ти, паночка, де мій побратим Марко Майло дівається? Ох, як мені голова болить. «Підожди, я батенька спитаю, я зараз?» Маруся вибігла з кімнати, їй спішно було поділитись зі всіма вісткою, що не дуже, а жив. «Батеньку, та він же говорив до мене!» Сотних жінкою пішли зараз подивитися, та Петро знову заплющив очі і спав. Маруся тим зажурилася. «Хто знає, коли він знову отямиться і заговорить?» Дівчина не могла зрозуміти, що з нею сталося, не могла собі цього пояснити, не мала відваги поспитати мами, чогось соромилася. Осталась для неї одна гарпина, перед нею Маруся не мала нічого скритого. Маруся стрінула її і виговорила в кутку цю свою турботу так, як дівчина перед вірною подругою виговоритися вміє. «Так мене все до нього тягне, не можу очей від його лиця відвести. А коли на нього дивлюся, то мені все перед очима стає. Батеньки, я вже знаю, що це». Гарпина нахилилась до вуха Марусі і прошептала. «Ти, Марусенько, влюбилася в того молодого козака. Не говори так, Гарпина, бо мені аж соромно. Коли б так, хто підслухав, пішла б про мене лиха слава по силу». «У цьому нема глуздів». Як можна влюбитися, коли не знається, чи він мене любить? Я навіть не знаю, як він називається. «А я знаю, як він називається», – каже Гарпина, посміхаючись. «Але я не скажу». «Скажи, голубко, скажи», – просила Маруся, обіймаючи її за шию. «Я тобі щось гарно подарую за це». ха, -ха, -ха, -ха" сміялася Гарпина, плещучи в долоні. «А що, не казала я, що ти влюбилася?» Я зараз пізнала сама, що тут скоїлося. Як ти, Марусенько, за той час перемінилася? Де поділась твоя веселість, щебетливість? Відколи тут Петро лежить, ніхто від себе пісеньки не чув. Ходиш сумна та задумана. Так він Петро називається. Воно не так гарпино, як ти говориш. Годі мені співати та вигойкувати, як у хаті не дуже чоловік лежить. Діда низко казав, що йому з упокою треба, а годі мені веселитися, коли він зі смертю бореться. «Те-те-те, чимало було у вашій хаті недужих, а ти була весела. От не випирайся, Марусю, але ти його таке любиш, любиш!» Гарпина обняла Марусю і поцілувала. Та каже, воно й не жаль такого козака полюбити. «А може й ти його любиш, Гарпинка?» «Я? Ні. А втім, я не можу» хіба ти вже кого любиш? А, бачиш, ти переді мною затаїла. Гарпина зітнула важко. Я тобі не рівня, моя ясочка. Ти сотниківна. У тебе батько, дука, а я бідна сирота. Мені хіба такого кругло сироту полюбити, як я сама? Ріх тобі таке говорити, моя люба подруга. Мої батьки люблять тебе, мов рідну дитину, і нічого тобі не жаліють. І віно для тебе буде. Та... «Твій покійний батько з моїм приятелювали. А тепер ти мені скажи, кого ти любиш? Я дуже цікава знати. Ну, скажи». Гарпина мовчала хвилю, вагаючися сказати чи ні. «Тобі, Маруся, я скажу, а більш нікому». «А ти теж нікому не кажи. Мій любий то Остап Бондаренко». Маруся сплеснула руками і обняла Гарпину. «Не журись, Гарпинко». Як лише хочеш, щоб було весілля, то тільки мені скажи, а я зараз батенька попрошу, а він поблагословить. Твій Остап – гарний козак, на все село, і ніхто про нього лихого слова не скаже. «Чого ви, дівчата, такі раді, що беззупинно цілуєтесь?» – спитала сотничиха, що вийшла в садок, де їх зустрінула. Дівчата, мов би, їх хто піймав, на яким злочинстві. Почервоніли обидві, мов рожі, і не знали, що казати. «От я побіжу до недужого поглянути», – сказала Маруся. І побігла далі, мов сполошена серна. Їй було дуже весело, на силу здержувалась, щоб не заспівати, та таки не видержала. Побігла в садок, а за хвилю розходився їй срібний голосок, аж словейко замовк, почувши – Почув той спів і Петро. Він отворив очі і став наслухуватися. «Що це? Ніяк не розберу. Що зі мною робиться? Чи я в якої зачарованої царівни? Вже кілька днів тут чудову дівчину бачу, а більш нікого». Аж тут бігає в хату Маруся. Вона усміхається до Петра. «Правда, Петре, що тобі вже полегшало?» «Правда, моя паночко. Та ти мені скажи, «Хто так гарно перед хвілою співав під вікном?» «Не знаю, не чула. Ти, козаче, не називай мене панночкою, а таке прямо Марусею, бо я так називаюся». «Хай буде! Здорова була Марусю. Подай мені свою рученьку. Хай тобі подякую, що ти так мною піклувалась». Маруся засоромлена наставила свою руку. Петрова рука така була слаба, що на силу підніс її вгору. Вони взялись за руки і дивилися собі в очі так глибоко у саме дно душі. Очі Петра виказували велику радість, вдяку і подив. Маруся раділа всією душею, не сміла взяти своєї руки назад. Їй любо було чути у своїй руці слабкий живчик руки любого козака. Звідки ти знаєш, що я Петром звуся? Хіба я з просоння говорив? Ти нічого не говорив». «І я, і ми боялися, що ти вже ніколи не заговориш». Бог милував і не дав пропасти. Петро хотів сісти, та не мав сили. Немічна голова впала знову на подушку. «Може, тобі помогти?» Маруся взяла його за плечі і піднесла. Петрові зашуміло в ушах, голова закрутилася, і він знову упав на подушку. «Я ще дуже немічний», – каже слабим голосом. А ціле лице поблідло, мов полотно. «Та я тебе попрошу, коли б так ласка, щоб пан сотник зайшов сюди на часок». Маруся вже була за дверима, їй так було любо, так весело, наче б на крилах летіло. Бійшов сотник в кімнату. «Здоров, товаришу, Ну, славите Господа Небесного, з тобою вже добре. Лише тебе підгодуємо, а тоді тебе на відвезу». Я дуже радію, що ми тебе смерті не дали, пане сотнику. Батько, прийми мою сердечну подяку за те, що наді мною жалився. Повік тобі цього не забуду. Петро наставив руку до сотника, а відтак підвів сотникову руку до себе і поцілував з пашаною, як цілує син батька. Сотник поцілував його в чоло. Добре, добре, пане брате, ще не раз підемо ордубити. Маруся з цієї зустрічі ще більше повеселішала. Не знаєш, пане сотнику, що сталося з моїм побратимом Марком Жмайлом? Чому не знаю? Поїхав здоровий на Січ з козаками. Боже, як він за тобою побивався, він тебе відшукував. На побойовищі над Інгулом ходив вночі з запаленим віхтем, поки тебе не знайшов. Хотів сюди їхати, тебе доглядати, та отаман не дозволив, мусив їхати на січ. Та ніде правди, діти, він би тут був ні при чим. Жінки тебе краще заходити будуть, як ми, козаки. Але такого, як цей ж майло, то варто побратимам називати». Він над тобою плакав мовненько. Аж козаки його уговорювали, що не слід козакові плакати, мов бабі. Воно правда, що біля недужого, то жінки краще заходитися знають. Ваша Маруся, пане сотнику, то янгол. Маруся, почувши це, спаленіла і зараз вийшла прожогом з хати. Ти, козаче, мені дівчину засоромив і сполошив. То ще добра дитина, вона в мене одна як одна душа в тілі, бо сина я втратив. Сутник не видержав, щоб цього не сказати кожного разу, коли зайшла розмова про його Марусю. Надійшов дід Аниська. Дотепер то Петро його ще ні раз не бачив і не знав. Він, стрінувши в сінях Марусю таку веселу, догадався зараз, що тут щось доброго сталося. Петра застав він перший раз при пам'яті. «То твій лікар», – каже сотник, – «наш старий Анисько». Анисько пішов за теплою водою і став поратись, коли рани. «Чи ще дуже тебе голова болить?» «Ще болить, особливо, коли хочу її вгору підвести. «Тоді в голові гуде, а в ухах страшно шумить». «Ти ще трохи потерпи, лежи спокійно, не підводячись, а за кілька днів то ми помандруємо у садочок. Там буде краще, сонце тобі більше поможе» як усі ліки. Спасибі тобі, діду, за твою опіку, що не дав пропасти. Хе -хе. Не я тут сам при тобі відбував. Ти мав ще янгола хранителя що тебе не відступав. Маруся, що вийшла, була сюди за гниськом, знову втекла з хати. А хочеться тобі їсти? Щось воно так, наче б мене млоїло з голоду. Це добре, я зараз тобі зарудую. Він оглянувся за Марусею. Ого, поминай, як звали. Піду сам. За хвилю приніс кухлик теплого молока. Поки що більше не дам, вибачай. Петро приходив до себе з кожним днем. За місяць опісля, як його сюди привезли неживого, вже ходив сам, підпираючись палицею. Виходив у садок і грівся на сонці, бо Ониско все говорив, що від променів сонця чоловікові крові прибуває». Тут стелили йому кожухи і подушки. Маруся, звичайно, сідала біля нього, і любенька собі розмовляли. Одного разу почув голос бандури. Він дуже зрадів і спитав Марусі, хто це грає? Хіба ж він грає? От йому що вчиться. А принеси мені бандуру, будь ласка. Хай попробую. Маруся принесла бандуру. Петро попробував, а відтак став співати. Маруся Задивилась на нього і слухала. Петро, співаючи пісню, дуже зворушився. Йому зашуміло в голові, потемніло в очах, і він землів. Упав ниць і дивився скляними очима, наче вмерлець. Маруся налякалась. Вона припала до нього і скрикнула в розбуці. Козаче мій, моє сонце! Що ж я тобі наробила? Рятуйте!» На той крик перший прибіганистська з пасіки. Він приніс кухоль води і став Петра тверезити. ж, тут бандура цьому винувата. А може ще щось? Ну, не лякайся, Марусю. Других сережок не обіцяй, він і без того очувняє». Петро справді очувняв. «Ти, небоже, нічим не хвилюйся. Ще не можна. Коли подужаєш, то сам бандуру тобі принесу. І заграти попрохаю». Може, ще і тропака ударю, лише ще не зараз. А тобі, Марусенько, хай не захочується печеного леду, бо всю мою роботу попсуєш, снівечиш. Ти сама, коли хочеш, то співай собі, скільки тобі завгодно. Це навіть добре буде. Як ти співаєш, то в мене в пасіці краще бджоли медновсять. Але Петрові співати ще не можна, ще мало крові і мало сили. Коли людина хвилюється, то вся кров у серце набіжить, а для голови вже не стає. Від того морока приходить, ось воно як.